Докінчив тихо, гаразд, то давайте вашу думку. Пауза. Потім, замість безапеляційно і з фальшивим пафосом та апломбом забасити, як завжди, Соломон якось знітився, втяг голову в плечі, заклав руки в кишені і, простягши ноги, мовчки вперся поглядом на свої діряві черевики. І так, дивлячись несподівано тихо, надламано і тягуче так прошепотів. Чи варто жити? От питання. Дійсно, посміхнувся Максим, бути чи не бути? Риторичне питання, професоре, чисто семинаристське. Соломон знову стрепенувся весь, захвилювався, аж пальцями хруснув, а тоді враз заговорив гаряче, захлинаючись і зриваючись із тону. Максим його рішуче не впізнавав, а Соломон вів, як на сповіді. Слухайте, друже мій, ви не знаєте, а я ось уже місяці не сплю, втратив сон і спокій. Ви бачили, я заливав горілкою, як швець. Це все тому, але це не допомагало. А надто останні дні, а надто останні години. Це семінаристське питання, скажете. Так, але це ж те прокляте вічне питання, і його легко подумати головою, але от треба... Відчути серцем. У цій усій проклятій свистоплясці, у цій грандіозній аварії всіх і вся, в цій оголені, безглуздой, порожнечі це вічне прокляте питання стало, як стовп, і стояло переді мною, доки я його не вирішив. Так, доки я його не вирішив, друже мій, я вам казав про порятунок: тут він і лежить. Радикальний вихід. «Із оцього всього ідіотизму, із глухого кута, в якому опинився, ха-ха, не опинився, а в ньому товчиться від віку весь світ, так-так, все брехня, безмежна забріханість. І чого над тим усім уболівати, тремтіти, страждати? Нам дано ідіотських шматок м'язів і нервів, що зветься серце, щоб пліти ним і боліти, і мучитись, удавати з себе бога-чоловіка» царя Всесвіту, і в цьому все нещастя, а тим часом це все дурниця, фікція, самоомана комах, які навчилися блудити розумом. Ха-ха-ха, гляньте, хіба ви не бачите, що воно таке, оте все, що рухається нині по планеті, як коливання води, тупе, уніфіковане, сіре, перехняблюючи землю туди й сюди. То що є, що хилитається в усій цій фантасмагорії, змушуючи світ здригатися в корчах? Туманність, а ми кажемо, що це ми. Ні, брат, хіба ви не бачите? Що ми це тільки уніфікована туманність, іграшка, у всесвіті від віків, іде космічне змагання космічних чисел, космічних величин. І зараз теж от, усе це. Холодне, бездушне, змагання бездушних, але велетенських чисел, космічних чисел. І от у цьому змаганні чисел ми є ніщо, нікчемний пил. Ми, люди взагалі, і ми з вами, зокрема, Максе, в макрокосмосі ми є абсолютний мікроскопічний нуль. Ми не можемо протистояти знищенню і обертанню всього в пил. І ми обертаємося в пил. Але пощо обертатися в пил з муками, коли можна без раціоналізувати? Бодай тут єдино розумно використати свою волю. Га? Сказавши га, Соломон відцапнувся, але не чекаючи відповіді, рухнув далі, мов би котився з гори. В пил! І все! Ха-ха-ха! Душа, ідея, пориви, людина-бог, любов! Ха-ха-ха! Я вже сказав блеф! Ідіотизм! «Людське я! Де? Ха-ха-ха! Чи людина щось може? Людина нічого не може, як не може нічого пісок великих пустель. Лише як підніметься самум, пісок рухається стіною і засипає геть усе, і засипає сам себе. Безвільний пісок. І все обертається в руїни, і насамперед в руїнах хрипить пісок. Пісок, брат! Найбільша сила, яку я визнаю – це сліпий інстинкт руїни, який сидить у кожній такій піщині. Це сліпий, стихійний, непереможний рух до смерті. Це реальне і правдиве, а решта – блес. Я прожив життя, я це знаю. Людина сліпа, бавиться ілюзіями, вигадує якісь плани, системи, чіткі побудови, будує світ. Але при першій вогневій пробі все це падає і оголяється прірва. Прірва, над якою хочеться вити вовком, осиротіла, сама по собі здана людина не може існувати. Через це вона дається підхопити себе самумові і перти в хмарі собі подібних. На загин. Є термін «масовий інстинкт» чи «масова психоза», але немає, на жаль, терміну «масове оголення», «масове викриття» коли весь намул ідеї та іншої єрунди відпадає геть, а лишається сама правда. І в цім заслуга війни. Вона оголює і ухоромлює правду. А та правда, вона є в тезі про пісок, пустель. Підхоплені самумом піщинки стають нарешті собою, виявляючи свої властивості, свою справжню природу, свою суть без пропагандивного блуду, Рухатися здібне тільки щось реально вагоме. І ось те реальне рухається. Фікція ж, ота духова надбудова, лишається на місці, як дрантя, Ні, зникає геть, як пшик. У цьому русі реально вагомих піщинок відпадає геть усе нереальне. Ідеї, мораль, етика, любов, дружба, гордість, егоїзм. Ха! Людина цього ніколи не мала. Це вона сама вигадала, прикрашуючи свою гидку нікчемну суть. Ні, це для неї вигадали поети і інші ненормальні фантасти, особливо чутливі і рафіновані шукачі існуючої янгольських крилиць в амфібії, божеської краси і величів ідіота, взагалі ж із розпачу шукаючи в фікціях прикриття для бридкої людської голизни. Соломон говорив. А Максим мовчав, байдуже слухав, навіть не пробував встрівати в розмову. Примруживши очі, він апатично розглядав якусь річ, що лежала між камінням, і що на неї випадково впав його погляд. Розглядав так собі. Стукнув меланхолійно крок, торкнув розглядувану річ ногою, а сам тим часом думав, чи блазня вдає, а чи справді Соломон уже готовий дійшов до ручки. А Соломон помалу, як пароплав до пристані, доходив до фінішу своєї рятункової тиради. Так-то світ озвірів не тому, що він озвірів, а тому, що він такий за своєю природою. Та ось він лише зітер свій грим, а чи здер із себе машкару, і оголилась страшна нагота брехні, нікчемності і підлоти. Поза тим нічого більше. І от чи варто жити? «Ось проблема!» І, скінчивши, нагло на тому ж, на чим і починав, Соломон по паузі сам собі тихо, але переконано відповів. «Не варто!» Максим зітхнув. «Так, ну добре. й, тобто, здається, є ключ до розв'язання вашої проблеми, тобто ключ до вашої рятункової ідеї. Нагнувся і підняв червону, чепурну як писанка, італійську гранату. Оглянув і простяг її Соломонові. Ось, будь ласка, доведіть послідовність. Умріть. Вона заряджена. Оце ось так знімається, ось так натискається. Це реальне завершення вашої думки. Ключ до рятунку. Соломон замовк і посірів. Він довго мовчав, пригноблений, дивлячись на гранату. А тоді підняв комір і глибоко засунув руки в кишені. — Приберіть, — прохрипів він, — я, я, власне, хочу бути послідовним і доказати людську підлість, а не героїзм. Я боюся смерти. Але ж ви не послідовні, нуль є нуль, і йому нема чого боятися смерти. Втім, той суть, що людська природа ніколи не була послідовної. — Хочу жити, — голос Соломонів хрипів і затинався. В ім'я чого? Чого? Хоч би в ім'я цієї непослідовності? Ні, в ім'я злоби. Так-так, злоби. А втім, дайте гранату, я ще подумаю. Соломон обережно взяв гранату і заховав її під брилою руїни, присипавши дрібними камінцями. Я потім по неї прийду, я ще маю ідею Бога, криво посміхнувся. Розумієш, після того, як я 20 років руйнував церкви,